2.000 eta bosteko maiatza Haberen bigarren maliako azterketa Bigarren maila Entzumena Lehen entzungaia Ondoren lehenengo testua entzungo duzu Euskadi irratiko faktoria saioan emandako albiste bat da Akuakultura ikasketei buruzkoa Enzungaia behin entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzena. Orain galderak irakurtzeko 2 minutu dituzu. Irakurri galderak. Entzun testua. Ordu bete barrua inauguratuko du Joa Josibar txelen dakariak Mutrikuko Akuakultura zentro berria. Ezkuntza eta arrantza zelburuek lagunduta egingo du. Faktoriak orain gutxi egin zuen bizita Mutrikuko institutura. Bertan baino ezpaita baita ikasten Akuakultura. Eta zertzen edo zer den jakina iduzuela, bakristina urrutiak bildu bizkigu orduko argi batzuk. Zer da Akuakultura esateko ainaldrebesa den itzau? Urietako izaki ororen askuntza kontrolatzen duen prozesua. Bai, e, algak edo arrainak edo muluskoak edo krustaseoak hasteko erabilten dien prozedurako Hauzkatzeko zaila hau ikasi ere ikasleiteke. Mutrikuko istitutuan akuakultura ikasketak egin baitaitezke. Haintzindaria da horretan Mutriku eta esan bezala institutua inauguratu berria da. Ikasketa hauek egin alizateko bide egokiak landu behar direla esan digute mutrikuti bertatik, iman olgarate biologoa eta akuakulturako irakaslea. Iruitzeku kultura sektorea Euskal Herrian garatua beharrezkoa diela irubo, iru, iru sutabe. Sutabeetako bat izango litzateke e, teknikoak egotea, eta hor sartzea guzu zenean, gure helburua teknikoak formatza baita. Beste sutabeetako bat izango litzateke, e, bueno, ba... Kapitala sektorera eh, erakartzeko genbarko liateken ekimenak. Administralizaren aldetik, edo tanan aldetik. Eta irugarren zutabea, eh, akua kulturaren etorkizunaren da izango litzateke ikerketa aplikatu bat. Hau da, enpresak montatzeko ikerketa aplikatuak. Eta hori da, heldu nahi deun edo guk, e, eutzi nahi erronka hori da. Ezik eta zikluak gain, nahi dugu eh, ikerketa lerro ezberdiniak urratu. Mm? Alde batetik, bagak hori izan deiteke gure ikasleen etorkizuna, Eta era berean esan daitekla euskalherrianako kulturaren etorkizuna. Bearrezko balintzok egokitu ondoren ikasleak iritsi dira. 14 dira eta ia denak itsasoti gertu bizi direna gainera. Ez da kasualitatea bera, zitsasoarekin itsasoarekin zerikusi auten ikasketak egin nahi izatea. Zerbait hamkonguna balimo dago da 14 ikasletatik 13 beintzat kostako jendea direla. Hasitu Donostiatik eta leikitxoaina. Eta badabaitare beste ikasle bat elgoi bartarra. Bada uzkogu batxe bukatu berri duten ikasleak, e, batzuk arlo zientifikotik, beste batzuk arlo humanistikotik, eta horgan, e, bueno, ba, ekosistemi eta ezagopen asko hartu bardituztena, bedregan hartu dituztena goraindik, eta beste puntan, itxas zientzia gehen dituen licentziatu bat. Amaitu da entzun gaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan. Bigarren entzungaia Ondoren, bigarren testua entzungo duzu Aurreko testuaren jarraipena da Akuakulturaz eta arrantzaz arituko dira izketan Entzungaia bein entzungo duzu Entzuten duzun bitartean, aukeratu erantzun zuzena Idatzi V zeinua laukian, adibidean egiten den bezala, entzundakoa testuan esaten dena baldin bada. Orain esaldiak irakurtzeko 2 minutu dituzu. Irakurri esaldiak. Entzuntestua. Akuakultura edo itxasnek azaritza bezu modu batera esan da. Ez dago bat ere oiturarik hemen Euskal Herrian beintzat. Akaso ezagorea gutxi dugulako onen inguruan, baina haus ezabaldunai duen justu mutrikuko ikastetxeak. Aztegiko arrainak ere freskuaren onduan lekua izan dezan. Eta pixkanaka egingo da aldaketan, arraini gabe gera ez gaitezen, akuakultura baita horren irten bidea. Eta ikusten da, e, dudai gabe gero eta ekoizpen txikiagoa hau Eta bueno, bestela, eda, edo zein arrantzuntziri galdetzea Zen zenbate, bateko etekinak atelatzea dituzten gaur egun Zen bateko arraink tonelagak atelatzea dituzten eta zen bat atelatzen ziren garai, batean. Eta ez bakan soritzarrez gure kostaldean E, mundu guztian e, ikusi ikusita dago, arrantzak e, gaur gaurregun ekoizten duena, baina askoz gehiago ezin duela ekoiztu. Hm? Fao berak esaten du, arrantzatik e, lortu daiteken e, arrainkantzidadea, gutxi gora bera, dagoela, eun e, mila miloi tonelada tan, e? e, e, milioi miloi da e, arrainetan laro eita adibidez, laro eita malau miloi arrapatu zian. Eta azkenengo bost urtetan arrantzak e, emanduen gorakada ez da euneko bosteko ganeon diagoa izan bueno, bost urteodetan akuakultura akadibidea zen 90 95a, ahonditu du beroi koizpena. Eta importante naguna da, e, ikusten dela arrantzak muga bat daukala. Eta aldiz gizarteak duen arran e, urtean urtean gora duala. Eta hori e, bueno, beharroiek bueno, behar horiek bete alizateko naite na da gaur egunako kultura. Japonia eta Finlandiaren ondotik, Euskal Herria da arrain gehien kontsumitzen duen lurraldea. Martxa honetan espezieak ere urrituko dira, baina akuakulturak laonduko luke horri ere aurre egiten. Ba, birpopulatzeko zenbait espezie. Eh? oso esfortzu, arrantza esfortzu handia sufritu izan duenak eta gaur egun bere estokak oso minimuan duenak ba, leizke akuakulturan ba, zainduz pixkat bere lehenengo faseak eta geho gaztia berriro utzi eta baita ere hori leike itsasoan ere akuakultura beste batea zeni estensibot da hitzen dana hau da, txikitan eta bere fase delikatuetan laborategian o akuakulturan haunditu Eta kero ia fuerte daudenian itxasuan utzi, eta horrekin luke birpopulatu itxasua, eta gero arrantza ere asko ze positiboago izango zan. Luzaroan, arrainak jaten seginei badugu bintzat, aztegiko ere leku egin beharko geniekela erakutsi digute mutrikutik. Baina hau baino gehiago nahi duenak, akuakultura edo itsasnekazaritza ikasketak egin dituenak alegia, mutrikura joatea besterik ez du. Beraz, entzun duzu, e, eh? akuakulturak arrainen azkuntza prozedurak ikasten eta kontrolatzen ditu, eta hori ikasteko modua Mutrikoko Institutuak ematen duain zindaria lan la horretan. Amaitu da entzun gaiak. Amaitu da orain... Irakurmenaren eta idazmenaren zatia egiteko instrukzioak irakurriko ditu arduradunak.